Да чуем едно интервю. Ирина Недева разговаря с Лукър Зорат, той от организацията Партньори за демократична промяна. За това, кой е поета, който се опита да убие словашкия премьер и има ли общо с демократичната опозиция на Фицо, нека чуем. Кой е стрелецът, задържан веднага след стрелбата срещу словашкия премьер Робърт Фицо, кое е вярното, че е с прозападни или с проруски възгледи? Питам Лукаш Зорът, който е програмен директор и отговаря за темите свързани с екстремизма, езика на омразата и дерадикализацията в Организацията партньори за демократична промяна Словакия, защото веднага след покушението, мрежата беше наводнена с твърдения че задържаният след стрелбата бил либерален човек, недоволен от консервативната политика на ФИЦО. Това, което знаем за предполагаемия стрелец е, че той е 71 годишен, пенсиониран миньор или по-скоро е работил в мините и е бил бивш охранител в Търговски център. Членувал е и в Словашката асоциация на писателите, тъй като е писал поезия, сред която може да се намерят и такива, които открито говорят срещу ромската общност в Словакия. Разпространиха се слухове, че той е член на прозападната либерална партия Прогресивна Словакия, но в официалното си изявление партията заяви, че този мъж няма никаква връзка с нея. Той определено не е техен член. Стрелецът обаче има някаква връзка със словашките наборници, полулегална паравоенна група, която открито агитира срещу миграцията и често показваше симпатии към Русия. Как този опит за убийство на премьера на страната ще повлияе върху политическия живот в Словакия? Все още е рано да се каже какво влияние ще окаже това върху политическия живот в Словакия. Всички политици от всички партии, включително словашкия президент, осъдиха нападението и пожелаха на министър председателя бързо възстановяване. Всички са шокирани и всички знаем, че този вид насилие няма място в никое общество. Единственото, на което се надявам, е, че това ще заличи политическите различия за известно време и ще накара всички политически партии да се обединят и да покажат, че има форма, която е по-важна от политическата борба, и ще се опитат да успокоят ситуацията. Всички се опитваме, включително и полицията, която моли влиятелните хора да изключат всякакви онлайн дискусии, които биха могли да поляризират дебата и да ескалират ситуацията. Ние знаем, че след изборите за парламент миналата година и президентските тази има сериозни тревоги сред гражданското общество и че медиите са изправени пред огромното предизвикателство да загубят своята редакционна независимост от правителството. Смятате ли, че този атентат ще се използва за допълнително задушаване на гражданските свободи? Yes. But I think is The Slovak... Да, но това е различно. Словашкото гражданско общество публикува голямо изявление с петиция срещу насилието, което вече е подписано от над 3000 души и броят подписи продължава да расте. Медиите също вършат много добра работа. Има индикации, че определени групи хора ще се опитат да злоупотребят с това ужасно събитие, точно за да продължат да преследват гражданското общество, което заедно с медиите и политическата партия либерална Словакия е обвинявано за нападението. Но истината е, че нападателят не е свързан с никого от демократическата проевропейска либерална опозиция и всички са едини срещу всяко насилие. Казва специално за Хоризонт Лукаш Зорът от партньори за демократична промяна Словакия. За нещо повече Ирина Недева.